Ja, men då drar vi väl igång veckans Matti och Katti. Det gör vi. Jag hoppas ni har det bra där i julstöket. Ja, nu börjar ju den här hektiska månaden. Lite lugnigt före stormen, kan man säga, är än så länge. Veckan Absolut. Här. Ja. Eller veckorna innan januari, när det kommer en elchock. Men det, det tar vi senare. <laughs> Eller hur va? Och nästa vecka blir det Inge, Matte och Katte för vi båda kommer att vara bortresta utomlands den mm -hmm. veckan. Så veckan efter det, veckan innan jul, så är vi tillbaka igen. Men ni får nöja er med dagens härliga program. Jag har suga på den karamellen. Ja, och vi kan ju börja med, med Elon Musk och Twitter och allt det där. Och eh, han bekräftar ju att Twitter blandar sig i politiska val. Ja, och precis. Det, jag menar, Google har ju hållit på att hota med massa restriktioner mot Twitter nu och det, det, nu när det inte är vänstervridet längre, Ja, utrömningfrihet... och EU, EU håller på och kräver att man ska anpassa sig och att man ska hålla på med ja, eh, ha någon slags bevakning av tonen och eh, konton och eh, man ska eh, anpassa sig till deras eh, lagar och regler på hur man får uttrycka sig. Och det hela handlar ju väldigt mycket om att man faktiskt censurerar eh, Ja, att man censurerar fria åsikter och fri åsiktsbildning. Och det är ju väldigt mycket på Twitter som eh, det har kommit fram. Bland annat kritik av covid-sprutorna. Mm. Det är ju en sån grej som är faktiskt forum för... Alltså, Twitter är ett forum för eh, läkare som talar ut om det de ser. Mm. och lägger upp klipp, filmer, föreläsningar, visselblåsare... Det som man har kallat för konspirationsteorier och det här är väldigt intressant för man kallade det här med Hunter Bidens laptop som mm. det här hela var. Man skapade fake man dolde det här, man mörkade kring det och man till och med ja, alltså, rena lögner skapade man och hävdade att det här var en påverkansoperation från en främmande makt och från Ryssland mm. och att det här var inte sant. Och det var sant. Ja. Det här var någonting som man tystade ner och anklagade oss som ville ha sanningen för att vara foliehattar och konspirationsteoretiker. Ja. Vad tror du kommer att hända med Bidens laptop och allt det här nu när det ändå är en utredning på gång och... Man har ju majoritet för det. Nej men det har ju uppdagats eh, ännu mer. Det har ju uppdagats att demokraterna har fått väldigt mycket pengar från någon rik eh, person och att de har om man undrar vart de vägen har gått om de har också gått till någon slags desinformationskampanjer. Eh, det som visar sig är ju att om Sanningen om Biden-familjen hade kommit fram som det var tänkt. Då skulle inte Joe Biden ha blivit president troligen. Nej. Så att, att de har påverkat det politiska är ju, står ju bortom allt rimligt tvivel. Och Musk säger att han har fler avslöjanden eh, som ska göras. Och mm. att det kommer komma mer. De ja. här twitter files och att det är, han har ju olika, det är ju olika journalister nu som jobbar på att försöka få fram sanningen och det här är ju en sån otrolig röra och gegga av lögner. Mm. Och här i Sverige, jag skulle vilja säga så här, jag tycker det är väldigt intressant för det här som vi har pratat om här i Sverige att eh, vi har politiker som har lagt sig i medier och som håller på att styr sociala medier på olika sätt. Mm. Morgan Johansson hade ju ett möte med Facebook ja. och Google 2017 ja. och efter det så blev informationsflödet strypt. Just det. Och Facebook är den plattformen som hårdast äh. går in och censurerar, eh, man blockerar och begränsar konton, man... Stänger av användare. Man eh, sätter in de här eh, fact-checkers, den här faktakollare. Som det också har visat sig att de här som har varit faktagranskare, då, de är ju betalda av de mm. som inte vill bli granskade. Just det. Så det här är en sån vidrigt korrupt soppa mm. av lögner, propaganda, desinformation. Och här står vi då på andra sidan vanliga människor som försöker navigera i, den här medie, i det här mediekriget, för det är ett informationskrig. Mm. Och Morgan Johansson såg ju till att lägga ner just Sveb-tv på, på Youtube och det var ju dagen innan julafton. Ja. Det, var, och det är helt tydligt, alltså det här har man också ifrågasatt och det tar ju ett tag innan sanningen faktiskt tittar fram. Vi har ju Dagens Nyheter som är fullt av lögner och desinformation mm. och de är ju menar på att så här, Elon Musk kan bli radikaliserad. Nej, men det är nog så här att Elon Musk kanske har sett sanningen. Mm. Han kanske är trött på lögnerna, mm. han kanske inte har blivit radikaliserad utan det är snarare så att han har fått ett uppvaknande. Ja för det är det man kallar människor som har fått ett uppvaknande att de har blivit radikaliserade det är ju den här mm. ljugmedias sätt att försöka liksom mm. hålla nere bollen som håller på att hoppa upp i vattnet oh. man bara här, trycker ner den <laughs> precis va och när det är så här, konspirationsteorier om så här Hunter Biden den hänger inte med överhuvudtaget de är så efter de är så efterblivna det är så här, men hallå Hunter Bidens mm. laptop är ingen konspirationsteori nej Precis. personen på datafirman som har fått som tog emot den han har ju försökt visselblåsa om detta mm. och det har man inte då överhuvudtaget beaktat utan, men nu får han komma fram ja, ja, ja men det har ju varit så att upprepar man en lögn tillräckligt många gånger ja. så blir det en sanning ja. och det är ju det jag får hjärnfettade människor går runt i va? Ja. Den, mest, den mest vanliga slogan jag har hört så här Eh, allvarlig sjukdom och död. Mm. Det har varit de senaste mm. två åren. Mm. Man har repeterat typ det på alla kanaler exakt den meningen. I och olika, på, alla språk. på alla språk. Och man har också, jag menar, Fauci eller vem det nu var i USA som varnade för den här vintern när de ovaccinerade kommer att gå och dö. Mm. Det, kommer vara, det kommer vara döden för de ovaccinerade. Och och vilka är det vara så här, som dör nu? Ja, vilka är det som dör nu? Det undrar jag också. Eller ja, hur? Ja. Jag såg en så här, rolig meme som var så här de enda som fortfarande är rädda för covid det är de som, är liksom, som har tagit fem jabbar. <laughs> ja, exakt. Va? va? Mm. Är det liksom någon slags så här, ja. total galenskap? Ja. Har de, blivit, har de fått insprutat något ämne i hjärnan ja. så att de blir dumma i huvudet? Ja. jag kommer ihåg svininfluensan när det var ungefär flera hundra unga fick ju narkolepsi. Jag tror jag gick in 2015. Det här var 2009. Sex år senare så gjorde Expressen då: Här är alla som drabbades av narkolepsid. Det tog ja. sex år. Jag mm. hoppas det går snabbare den här gången än sex år i de mainstream av. Ja, men nu är det ju läkare. Han har ju återplattformerat eh, på Twitter en del läkare. Alla, inte mer. Robert Malone och Peter <här> McCullough har ännu inte fått komma tillbaka. Men det är andra, den här Asim Malhotra, till exempel och eh, några andra eh, amerikanska läkare som är väldigt eh, kritiska mot att överhuvudtaget de här sprutorna fortsätter att ges. Mm. De vill stoppa det helt. Och de jobbar hårt på att nå ut med ja, visselblåsare, det är sjuksköterskor, det är människor som har blivit skadade. Nu börjar jag faktiskt lite grann mainstreams vakna här. För att jag såg nu en artikel där en man hade blivit intervjuad som hade blivit skadad av vaccinerna. Och mm. han menar på att han får ingen skadestånd. Och då tänker man så här, ja men hallå, verkligen till verkligheten. För de har ju friskrivit sig från ansvar, de här läkemedelsbolagen. Yep. Pfizer och Moderna och de här som är... Men människor blir väldigt skadade och människor far väldigt illa och det kommer att bli en påverkan tror jag på samhället därför att det blir många som inte kommer kunna fungera normalt mm, helt mm, enkelt. Mm, det behöver inte ens vara svår sjukdom och död. Nej och jag menar 2009 kommer jag ihåg de friskrev sig från ansvar också ja. och skickade ut det här mot svininfluensan. Alltså jag tycker det är så galet och så repeterar man det här fast mycket mycket värre den här gången. Man repeterar det här mycket värre och jag tänker också så här, det känns som att de har blivit fullständigt bindgalnade för att jag ser nu, så sent som i november så gick ju Folkhälsomyndigheten ut och började rekommendera att gravida ska vaccinera sig mot kikhosta, mm -hmm. därför att det ska vara bra då. Men man har ju sagt att covid-spruten covidsprutorna då inte går över till fostret. Men mm. samtidigt så säger man att de ska ta boosters, de ska ta influensavaccin, de ska ta kikhostevaccin och det här är alltså till gravida. Mm. Och jag tänker så här, hallå Jo, och sen har man ett nytt RS-vaccin också som är framställt av Pfizer, ja. som ska gå till, eh, ja, till små bebisar eller till gravida, jag vet inte exakt. Men där har man stoppat de kliniska studierna för man tycker att man har sett så bra resultat. Mm. Ja, okej. Okay. Man stoppar studier. Vad är det? Det står ju i läkartidningen. Ja. Jag tycker att det är suspekt. Mycket suspekt. Alltså om de har fått bra resultat, men hur är det med långsiktiga resultat? Alltså jag tycker att det är väldigt mycket vaccinhysteri ja. som ja. råder. Ja, ja men det är det. Och samtidigt så varnar de för att det kommer bli trippel, sjukdomar, <laughs> det kommer bli mycket och covid, ökar och nu det är det ju 97 procent av de som dör nu med covid, de är ju vaccinerade, fullvaccinerade. Ja, och det fanns att se på Folkhälsomyndighetens sida och det var väl för två eller tre veckor sedan det var 97% som har gick det ner till 91% procent. Eh. Ah. De som avleder var 91 respektive 97 procent. Majoriteten är alltså de som är vaccinerade som avlider ja. i covid. Exakt. Och det här med att den ska skydda mot svår sjukdom och död. <skratt> vad händer med det då? Nej, den orsakar svår sjukdom och död kan vi väl kanske konstatera med hjälp av de siffrorna som finns. Jag tror att den kanske inte... Alltså, ja, alltså så här, den gör ju till exempel saken bättre. Och vad jag förstår av alla dessa läkare som försöker skapa medvetenhet... Så är det våra immunförsvar som far extremt mm. illa ja. av de här injektionerna. Precis. Så du är helt försvarslös när det väl kommer en infektion. då ingenting i kroppen som kan bearbeta det. Nej, exakt. Ja, ja. Nej. Så att, och, och allt det här återigen eh, släpps lös som ett informationsflöde på grund av eller tack vare att Twitters eh, algoritmer och hela den här Sörjan av individer som har blivit ditsatta politiskt som har hindrat information och sanning från att komma fram mm. utan man har eh, helt enkelt stoppat man har fungerat som någon slags grindvakt och bara se till att en viss typ av åsikter och en viss typ av information styrd tillrättalagd vinklad information ska komma ut. Ja. Men om vi går vidare, du har ju varit i riksdagshuset och träffat en ST-politiker, Rashid Fav Faribar. Ja, jag blev inbjuden av Rashid och Rashid sitter som representant i trafikutskottet i, ah. i, i riksdagen då. Och han bjöd in mig och vi hade ett väldigt trevligt samtal och det här blev ju givetvis uthängt på någon sån här löjlig... Något löjligt komper på några sociala medier och menar på att jag är har träffat en högerextrem konspirationsteoretiker och menar på att jag är då en mm. sån. Och jag tycker att det är precis det här som måste ske mera. Politiker måste ju kunna träffa eh, oss andra vanliga människor ja, även då journalister, opinionsbildare, fria medier, allt det här som vänstern faktiskt försöker Tysta, smutskasta, misstänkliggöra. Mm. Och jag, jag tycker det hedrar Rashid att han, trots att det, det kanske inom hans eget parti finns en viss rädsla för att uh, lyssna på alla röster, att han känner att nej men jag är fri som politiker att kunna bjuda in människor för att han vill prata med alla och att han faktiskt står upp för riktig yttrandefrihet. Mm, mm. Och det här pratade vi väldigt mycket om. Han sa det, men jag, jag, jag, jag fattar mina egna beslut och jag ja. tycker att det är ryggrad att göra det och att stå upp. Ja. Och han menar också på att han har blivit väldigt inspirerad av mig för att han tycker att jag har varit så eh, rakryggad och modig och pratat trots att jag fått motstånd och ändå stått på mig mm. och fortsatt att stå på mig i det jag tycker och anser. Ja. Och han, han tog ju väldigt illa vid sig när han såg hur Löven faktiskt gick till attack mot mig i samband med min intervju i tjeckiska TV 2017. Ja. Och han, då tänkte han, då var det var saker som hände inom honom och han menar på att nej men då ville han själv stå upp och, och kämpa för det som han tycker är rätt och riktigt. Mm. Han hade också blivit påverkad av mordet på Elin Krans. Han menar på vad är det för samhälle liksom. Hon hade ju skrikit på hjälp och ingen hade hjälpt henne. Och kanske hade hon inte behövt bli mördad om hon hade faktiskt mm. fått hjälp. Det och den grova kriminaliteten som faktiskt pågår. Så att jag tycker att Rashido är en frisk fläkt och jag tycker att han är väldigt trevlig och väldigt sympatisk. Och framförallt ödmjuk inför att många olika röster behöver höras i samhället. Mm, mm. Och att man inte har rätt att deplattformera och kancelera Den här kancelkulturen är så ja. sjuk. Ja, ja. ja men det är skönt att höra att SD har sådana eh, friska krafter. De har Elsa Bidding nu också. Jessica är ja. ut. Så att det har kommit in människor som vi ändå känner på något vis som, som vi tror på att det, det kan bli bra. Ja, som eh, visar att... Eh, jag menar, som också... <laughs> Som, som tar in, alltså som, som är människor precis som alla andra utan att man ska hela tiden behöva bli stämplad som någonting. Som, ja men som Sossarna och Miljöpartiet och Vänstern hela tiden försöker förfula på något sätt och skapa en bild av att det här är någonting dåligt och suspekt. Mm, mm. Det här är människor som står upp och som vågar också driva eh, åsikter och agendor som inte är den här... Ja, Agenda 2030 eller år. Det kommer i forum, mm. den här PK-agendan, klimathysterin, mm. utan som vågar sig ifrån. Nej, men det här är fel. Vi behöver inte ha den här klimathysterin, Nej. till exempel. Nej. Det här är en extremt laddad fråga. Elsa Widing hade ju bokrelease och det var ju vakter och allting där, tydligen vad jag mm. förstår. Mm. Tänk att det har blivit så pass infekterat ja. och att det är en sån polariserande fråga. Ja. Elsa finns ju med. mycket vilket intervjuade ju henne här för ett tag sedan, finns ju den intervjun finns ju på swebtv.se så ni kan kika. Och har skrivit en ny bok också som hon har släppt yes. om klimathysterin och ja. Eh, ja, där hon helt enkelt försöker förklara varför, hur det faktiskt ser ut istället för att vi ska ha den här galna eh, känslobaserade <laughs> eh, hysteriska... <kling> bilden som, som hela tiden kablas upp av, av statsmedia mm. som någon slags sanning ja. som inte går att överhuvudtaget diskutera ifrågasätta, nyansera Ja, det var ju ute nu att, att kvinnliga politiker råkar ut för hot och hat och sådär. Ja. Och Annika Strandhäll är ju en av dem som har varit ute mycket och jag tänker på det när ja, Sarah Donfiner och Turktail Taylor var ute och liksom såhär, tvångsröja till Ebba eh, Bors då. Mm. Eh, och jag menar, då tycker de att det är ett kul skämt och, och sådana här saker hyllas ju av Strandhäll som själv har varit ute väldigt mycket och svartmålat och hatat och skrivit konstigt och drevat mot folk. Och sen när hon ja. får kritik, ja. då är det hot och det är hat och vi är så utsatta. De, de är totalt blinda i vad de själva sänder ut. Ja. Det är fullkomligt galet. Ja, och när de beter sig dessutom när de sviker, när de ljuger, när de är odugliga politiker, för strandhälla mm. har ju inte fått kritik för ja Det är klart att folk har ju drivit med henne precis som man driver med alla i princip offentliga människor. de mm. driver med det och de driver med mig och de, man driver med allt och alla. Men många gånger så sker det lite så här på ett lättsamt sätt. Mm. men Strandhäl som har satt sig på en position, eller som liksom blivit satt på en ministerpost där hon överhuvudtaget inte har någon som helst kunskap och kompetens och fått hård kritik för det mm. då heter det så här, oh, det är så synd om henne, hon är ett offer och det är mm. hat och det är hot, mm. och, precis mm. som Kit Mortensson i Sölvesborg ja. som har fått otroligt mycket kritik för att hon har svikit eh, de som har röstat och lagt sin ja. röst i god tro ja. på ett parti ja. och som pissat dem i ansiktet. Ja. Klart att folk att bli förbannade. Ja, och sen springer väl den här Kit Mårtensson strand hela andra. Ska polisanmäla, de ska ut i media, ja. det är så synd om dem. Och... De ska gråta, det precis ja. som Annie Lööf också. Annie ja. Lööf är en sån ja. falsk Oof. orm som ja. har suttit och liksom grinat offentligt hur syndig är henne. Hon har försökt och liksom på alla sätt skapa bilden av mm. att hon är en stackars utsatt kvinna men Annie Lööf är ju en av de politikerna som har varit med och verkligen förstört Sverige. Ja, gud ja. Och jag menar, det är jag, folk jag, är förbannade. Ja, och jag tänkte på när hon skulle avgå här, man skulle försöka lyfta den här Theodor Engström, mordet i Visby. Ja, men då var det Annie Lööf han fanns också med på listan, men Jimmy Åkesson fanns också med på listan. Det var det men, väldigt men, ja, tyst om. Det var det väldigt tyst om. Ja. Så att det är liksom hela tiden att man väljer inom media vem man ska lyfta upp och tycka synd om, och då är det den här kvinnan som då... Men Jimmy, ja, ja precis, med Jimmy Åkesson han höll inte på liksom grin över det utan det var mer sådär okej okay, det var tragiskt men Hanna Stjärne som är vd för SVT hon var ju också med mm. då på den här listan mm. och det var ju också en gråtorg hur hemskt det var oh. men att de själva hela tiden hänger ut människor oh. de utsätter människor oh. Till exempel så hade Orsin Kant väl på Aftonbladet mm. publicerat Kent Ekrots adress, vilket gjorde att Kent Ekrot måste fly hemifrån. Ja, ja, ja. ja, men då är det inte synd om Kent. Nej, nej. Men när, man, när Riks publicerade ja. en bild på Annika Strandhälls eh, utomhusbassäng eller jacuzzi mm. Mm. med en drönare ja. då var det fruktansvärt. Ja, ja. Trots att den där, hennes adress finns på alla de här eniro <laughs> eller vad det är för ja, någonting. Ja, om man orkar leta. Ja, om man orkar leta. Så att ja. det var ju inte direkt så här att se den där liksom, eh, utomhusbassängen som dessutom de var svartfixade. Ja, men, men, men då är det hela tiden. Och SVT, de kan driva mot människor. De hängde ut till exempel den här Rebecca Ädel ja. som inte är dömd för någonting utan där Expo Expressen har eh, då drevat mot henne. Henne drivar man mot helt utan tankar på vilka konsekvenser det kan få för mm, henne. Mm. Och det gör man hela tiden med människor som är Moderater, de som är Kristdemokrater, de som är Sverigedemokrater inte minst. Eller som är helt vanliga opinionsbildare. Det är ju SVT-specialitet ja. ja, ja, ja. att smutskasta människor. <gör> Kom ihåg när de hängde ut eh, han, eh, vården Fredrik, vår gamla vän, som nu inte är längre ja. i livet. Ja. Honom drev honom mot fast han bara var en helt vanlig sjuksköterska. Mm, mm. Men där gick man all in och det här är människor som inte är dömda för några brott. Nej. Nej, ja, nej. jag kan bara använda mig själv som exempel. Ja, ja, ja. Hur mycket har man inte drevat mot mig? Ja, nej, men det är ju samma här. Och det, det är så här. och det spelar ingen roll vad du säger. För att då, då, då, då kan de liksom citera i texten vad man har sagt, men då sätter ju en rubrik som säger allt liksom precis. i deras agenda. Så att man, det är ju sån här bakhåll kallar det för. Och rubriken är det, det är det som folk läser. Och precis likadant med de här PK-kändisarna som hela tiden håller på och ska här, göra sig göra de här politikerna de inte gillar eller opinionsbildarna de inte gillar eller personerna de inte gillar mm. till åtlöje. Och då blir det så hyllat och det är så fantastiskt och det är så ja. kul och det är så mysigt. Ja, ja, ja. Men och, om fel person säger någonting, ja, då blir man direkt halshuggen. Ja. Oh. Så att de ska verkligen inte sitta och tycka synd om sig själva för de får precis den leken som de har bjudit upp till, de får den dansen, de har gett sig in i leken, de får leken leka och sen så tycker jag framförallt att kvinnor som hela tiden håller på och skriker om att det ska vara lika för kvinnor och män och kvinnor och det ska inte vara det. Är sexism och det är diskriminering när kvinnor särbehandlas de är först ut att tycka synd om sig själva de kan mm. inte ta ett skämt. Ja, ja, ja. Så fort man driver med dem, då bara oj, hjälp, hat och hot mm, liksom. Mm, ja, men vill du vara med på männens villkor, då får du väl förfalssiken en dig som en kar. Ja, eller hur? Va? Inte springen och ofta hela tiden. Va? Nej, ja. men jag tänker det. Kvinnor kan inte bli jämställda om de inte kan bli drivna med. Nej. Om en kvinna, om det är så jävla synd om henne hela tiden att hon måste grina för att någon har sagt bu eller bä, ja men då är hon ju inte på samma villkor som en man. Nej. Därför att männen driver man ju med hela tiden och man ja, hånar mm. dem och skrattar åt dem och, men kvinnorna, de är som sköra kärl nej, de måste sitta där och man måste hela tiden respektera dem på det liksom mest töntiga vis mm. nej, jag tycker det där är super jag, jag tycker kvinnor kan aldrig bli jämställda om de inte kan tolerera samma typ av behandling Exakt, men på tal om vänstern och kvinnor så var det mm. lite Fitgate inom, inom vänstern just där och det hördes ju på inspelningen här jävla fitter om, ja. om, om socialdemän. Och det var tydligen Norsi som ja. hade sagt jävla fitter ja, ja, också. Ja, ja. Ja. Vilka jävla fitter, jag tycker det var ja, <laughs> faktiskt lite. Ja, ja. Nej, men jag tycker det var lite uppfriskande ja. sådär. Eh, men kan det komma ner ni hade sagt det? Mm, ja, men tänk om Julia ja, Kronlid ja. hade sagt vilka jävla äva är de sossarna? Ja. Men vad hade hänt då? Ja, men då hade ja, ja. ju hela taket ramlat in. Ja, hade ja och ju liksom, hade rykt som en ja, avlöning. Liksom. Då hade Sverige liksom krackelerat mm. <laughs> som en, som en, som en sån här tsunami av ångest hade ju ja. vält fram. Ja, men det visar att vänstern man, man är tvungen att påtala det, men det blir ju inga efterföljder i det här utan man förklarar bort det och så lägger man locket på. Men, men det, det, det är så här alla människors lika värde skriker det om men det är aldrig samma, samma agender. Nej, och, och apropå det alltså med Strandhäll och hur hon faktiskt honade just Julia Kronlids huvudbonad. Den här bahytten eller vad det var. Nej, det hette något annat. Jag kommer inte ihåg nu. Men den här traditionella mm. den här mössa mm. hon hade på huvudet. Ja, men där var ju Strandhäll jättesnabbt ute. Mm. Alltså Strandhäll älskar. Strandhäll tycker jag är en av de värsta. Hon, hon, mm. borde, hon borde verkligen liksom bara bort ur all offentlighet. Mm. För att hon mobbar andra kvinnor och det här tycker jag också är så otroligt intressant hur de här kvinnorna hela tiden försöker få det att låta som att de är så fina i kanten och det är så synd om dem. Men själva försitter de aldrig en chans att mobba nej, just andra kvinnor? Nej. Var är systerskapet undrar jag? Ja, ja, Vad är finns systerskapet? Ju, ja, men det finns ju inte. Jag, menar, jag har ju sett eh, unga tjejer som har lagt ut och lite våldtagna av någon gymnasiekandidat här. Eh, ja, men, tror du man tycker synd om henne som feminist när man attackerar henne för att hon har hängt ja. ut den där stackars våldtäktsmannen? Ja. Alltså det, det är så här fruktansvärda övergrepp. Alltså. Att, Nej, men alltså, vad, är den svenska, vad är feminismen för att jag ser nu, det, på, det som pågår i samhället det är så här bråk på alla håll och kanter. De tjocka håller på och skriker om att de är förnedrade för att de är tjocka och sen så är det några anorektiker som, som blir anklagade för att de är för smala mm. och sen är det influencers och sen är det då ytterligare andra, vänster, höger, allt möjligt. och de här, Det är som en enorm catfight mm. där alla liksom pucklar på varandra. Mm det finns ingen så här, hej nu låt oss sjunga, we shall overcome det finns ju ingenting. Nej, nej, nej, nej Tjockisarna slåss och skriker och blir attackerade, de magra slåss och skriker och blir attackerade det är krig på alla håll och kanter och det, mm. så fort man kan så nyper man åt någon, så att ja, ja, nej, jag känner att det verkar vara väldigt förvirrat. Det är mycket förvirrat, men om vi ska ta någon bra kvinnor så är det Maria Malmö Senegal våra migrationsminister, de som Eho. inte ska ha rätt att vara i Sverige ska ut. anser Hon Hon tror att det är ungefär 100 000. Ja, det tror inte, Och det är sånt. Jag, kan jag man lär, det är som Det var flera år sedan man var inne på att det var 80 000 som skulle ut. Med, och nu har det liksom Men det kommit var in. 80 000. Vad hände med dem? Har ja. de förökat sig nu och blivit liksom åttahundratusen? Det hände ingenting. Va? Och sen hade man 950 000 samordningsnummer för att man har trubbel hey, med identiteter ja. och man vägrar folkräkning. Men nu vill man ju försöka genomföra det här och det triggar ju vänstern förstås. Ja. För då, ska, då då är det så här Jonas Gardell som plötsligt så tycker han att vad då i Sverige? Så vill, vi vill inte att någon ska ha rent mjöl i påsen. Oh. Plötsligt är det så här Jonas Gardell som så här vurmar för att vi ska bli kriminella allihopa. Oh. Och Anders Lindberg menar på att här ska man inte få ringa på folks dörrar och det är så obehagligt och otäckt och ska oh. man gå in och kontrollera. Men när man skulle kontrollera de ovaccinerade, då var det minst ingen som ifrågasatte. Nej, nej, nej, nej, nej. När Lena Hallengren, vi ska ta reda på vilka de är och var de bor i värsta mm. gestapostil som inte ens handlade om någon liksom folkräkning för att få bukt mm. med liksom problemen utan som var ren mm. och skär diskriminering av människor som mm. faktiskt skulle väljas bort av medicinska skäl. Ja. Vad var Jonas Gardell då? Ja, han, alltså, Det var så tyst på Jonas ja, Gardell ja, ja, ja, så jag aldrig ja, ja. hört något liknande. Men där ser man ju, de går ju hand i hand och media och sen sådana som Jonas Gardell och alla och så tycker ja. man synd om varandra och sen så får man fram de här vansinniga och sen leker man på sidan så här vi är neutrala, opolitiska, objektiva och bla bla bla ja. och så visar man att man har samma agenda precis ja. hela Tiden. Och samma äckliga faktiskt Jonas Gardell, som står där: kavla upp och står och poserar, precis som hundra andra liksom, sjuka i huvudet, kändisar, mm. anser jag. Ja, ja, ja, som ja. har stått där och poserat med kavla upp och kavla ja. upp och mutats i någon, så här, den totalt mest idiotiska kampanjen. Och sådana kampanjer har ju varit runt om i världen, i västvärlden, med olika kändisar som ska påverka fåren att skjuta mm. i sig. Mm. Och jag tänker så här: en dag ska rätts- och rätta ting drabba dessa. Ja. För att de i sin tur har faktiskt bidragit till den en massa lidande. Ja. Att aningslösa människor har trott att det här är bra och gått och sjukit i sig. Mm, mm, mm. Nej, men jag tror ändå att det är någon form av kar karma på gång nu. Jag tänkte på det med socialtjänsten. Där, ja. där är det ju nu att det är desinformationskampanjer från fredens religionskretsar att man kidnappar barn och hit och dit och sen ja. är det ju en snubbe som står och pumpar ut och uppmanade till en pappa att bli martyr i ja. det här och sen oh. såg jag också att, att nu riktar sig haten mot politiker, mediepersoner och myndighetspersoner så det är lite så här okay. att ja. nu, nu liksom Börjar de rikta in sig på de som är ansvariga, som egentligen har skapat den här situationen med massinvandring, som har skapat de här polariseringarna och nu får de helt plötsligt lite tillbaka. Jag tror att vi lever lite i karmatid också. Ja, det kanske vi gör. Därför att Inte minst så kommer karma drabba givetvis alla de som har propagerat för injektionerna, men jag tänker på det här med att det ska vara hundratusen personer i Sverige som är illegalt alltså siffrorna, jag vet att jag har det här är ingenting som är officiellt men jag vet att det är flera personer som jobbar med statistik och sånt som menar på att bland annat så visar sop Eh, volym, sopvolymen och också vattenförbrukningen. Att det kanske till och med finns, vad skulle det kunna vara? En, två miljoner illegala människor i Sverige. Mm. Mm. Att det är så mycket, mycket större problem än hundratusen. Mm. Ja. Jag tänker också så här, reality check. Det, det verkar som att de är helt Alltså de verkar inte ha någon förankring, även om de försöker nu och även den här folkräkningen som ska genomföras. Det är inte bara katter som ska räknas. Från 1 januari så får man inte ha en oregistrerad katt. Nej, just då. Katterna skulle man ju räkna, just det var ju så då. viktigt. Men människor var ju inte lika viktigt. Nej. Men jag tänker på alla dessa bidragsbedrägerier. Jag tänker så här, man borde bara skippa. Man borde bort med alla bidrag och så måste man ansöka på nytt. Ja. Skippa folkräkningen, men gör då, eller ja, folkräkning behövs också. Men om man nu skulle börja i någon ände, så tänker jag mm. de här bidragsbedrägerierna. Ja. De behöver ansöka om dem på nytt, och de behöver uppvisa vilka de är. Ja. Och där tror jag man skulle kunna komma till rätta med väldigt, väldigt mycket. Ja, ja Nej, men det är ett bra förslag, herregud. Mm. Men samtidigt så <här> det händer ju mycket. Vi har två kvinnliga poliser här nu som blev skadade av ett ingripande. Ljusne i, ja. söd, i Söderhamn, utanför Söderhamn. I, ja, ja, precis mm. va. Och det här är ju liksom att... att det polisen själv berättar är ju att respekten för polisen den försvann ju för många, många, många år sedan och det, ja. det är ju också ett invandrat problem. De här människorna ser ju, polisen är ju framförallt kvinnliga poliser och har vi haft manliga poliser bland annat en som gick med blåa naglar så blir han hånad för att han är någon hbtq-polis. Ja, men det här med kvinnor, alltså... I'm sorry, har man tagit in ett väldigt stort våldskapital från länder där kvinnor inte respekteras, då kan mm. man inte räkna med att de kvinnliga eh, genuspoliserna kommer att bli respekterade. Och det har jag hört. Mm. Men sen är det så sjukt också, för då var det faktiskt en, polis, en kvinnlig polis som hade slagit ner någon 16-årig legist. Då blir hon straffad. Ja. Så när ett fruntimmer väl faktiskt sätter ner foten, ja. eller hon som brottade ner en tjuv på, för några år sedan på ett ja. utomhusbad, ja. Hon blev också ifrågasatt. Ja, ah, men du använde för mycket våld. och Var det så ja, nödvändigt? Ja, ja, ja, ja, Hon ja. blev ju hyllad av vissa. Men ja. så fanns det ju det här vänsterpacket som återigen gnällde. Ja. Om att det var så jäkla synd om förövaren. Ja, ja. Och tyvärr så är det så här. De här som eh, sköter ihjäl den stackars eh, eh, Down-syndrom-killen. Ja, det var också oerfarna genuspoliser vad jag ja, förstår oja. och det, jag anser att de här människorna skapar ett enormt lidande för alla, för sig själva för allmänheten, det är otryckt. de får ingen respekt med sig Nej. utan vi blir bara till åtlöje ännu ja. en gång. Oh ja. Oh ja. Och visst finns det alltid undantag som bekräftar regeln, visst finns det kvinnor som är jättebra, men generellt anser inte jag att kvinnor passar i den här typen där man har eh, yrken, där man har väldigt mycket kontakt med våldsamma män. Mm. män. Mm. Och kanske måste använda väldigt mycket fysisk styrka. Ja. Nu var det två privatpersoner som hjälpte dem här, så vet man inte hur det hade gått. Nej, exakt. Men att två, poliser, två poliskvinnor inte kan freda sig mot en eh, manlig förövare i baksättet på en bil, att man inte vidtar åtgärder, att de inte handfängslar honom. Jag såg en diskussion på Twitter kring bland poliser som pratade om det här med huruvida man eh, handfängslade eh, misstänkta förövare. Mm. Och det var inte per automatik så att man gjorde det. Nej. Jag tycker det borde finnas någon slags rutin i det. Det har varit på det kassen, tidigare. Det har varit det tidigare. Ner, ja, liksom. ja, ja, ja, ja, och, men sen går de istället på. Det var ju någon pappa som var på väg. Han blev tagen av polisen och sen utvisar man någon cykelkjuv till Polen och sen den här artisten på, på Arlanda som blev nerbrottad. Där mm. går man minns hårt fram. Mm, mm. Och de här legala Vapenägarna, där går man in full, rasiga och bara dundrar in i någon barnfamiljs hem. Ja. Så att jag tycker att det är väldigt eh, obalanserat hur man eh, ja. bemöter. Absolutely. människor. Ja. Och samtidigt köker det nya styret nu. Nu har det över 700 poliser som examinerades, examinerades ut den här veckan. Yeah. Och nu ska man ju höja obetillägget här med 75 procent för att återupprätta man tycker de har för låg lön och sådär. Det har inte hänt. Man har ju aldrig höjt polisernas löner utan de har ju fått, många har jobbat extra för att ha råd att... Och om de att ska var... få det retroaktivt från ja. tror jag mars 2022 ska de få nästan ett års då mm. retroaktivt Ja. Och så har man också uppvärderat. Eh, jag såg någon siffra på att det var ganska många poliser som sa upp sig och som lämnade yrket. som inte var, De lämnade inte, inte yrket på grund av att de var i pensionsåldern utan Nej. de lämnade yrket för att de var less. Ja. Och det här kanske är ett försök att få dem att stanna kvar, att muta ja. kvar dem. Ja, men samtidigt om du ska riskera ditt liv, vilket de gör numera med det här våldskapitalet så är det ju annat som måste in och jag menar, jag, jag har sagt det länge, man måste rensa myndigheterna nu. att ja. polismyndigheten 425 chefer kan ryka för de tillsatte 2015 politiskt. Och ja, men alla de, ja, alla de här skrivbordsryttarna som, alltså en del utredare gör säkert bra jobb, men sen mm. finns det Massor. Alltså det här snacket om hur många poliser man har totalt, alltså de poliserna som är ute, radiobilspoliserna, yttre tjänst, mm. de är väldigt få jämförelsevis med hur stor befolkning Sverige har mm. fått. Oh, ja de har inte ökat i samma takt som befolkningen. Nej, nej, nej, nej. Samtidigt som befolkningen har ökat med väldigt många kriminella. Ja. Kriminaliteten har ökat enormt medan polisen har bara krympt. Ja, och sen har man ökat antalet civilanställda och de räknas Exakt. in i den här poliserade ökningen. Du räknar man, in liksom en här, räknar ja, du in. Ja, ja, ja. ja. Och plus en... att de får mycket mer lön för att de är vana med en högre lön. Ja. Den polariseringen inom polisen är fruktansvärd. Gud vad, alltså, är Så orättvist. Så här, jag jobbat i tio år. Jag ska vara handledare åt någon som inte kan någonting som har 10 tiotusen mer än mig i lön. Bara Nej, för att den ska vara civilanställd. Och inte ha samma befogenheter att, att uh, hämta folk eller sköta, sköta ett förhör eller någonting. Då måste det alltid då låser man en polis. Och Daniel Eliasson sa ah, men nu ska vi anställa civila så att polisen kan ut på gatan. Nej, men de har varit låsta med att vara handledare åt dem. Ja här. visst. Och sen har vi då och sen så började ju gegga så ordentligt där i polisledningen för den här Linda Staff eh, som eh har nu tydligen polisanmält Mats Löving va? Ja, ja vad är det där? Så. Vad handlar det om? för sex trakasserier mm. och grejer och nu är hon ihop med ÖB istället. Mm, mm. Och den här Linda Staff tycks vara alltså, att, att hon har anmält honom och det var ofredande och det var kvinnofridskränkning och det var allt möjligt. Och det här har bara lagts ner. Ja. Är det en kaptenklänning vi ser framför ja. våra ögon som, ja. som andra chefer bara smusslar? För det har man ju fattat. Du som ändå har inblick du måste ju ändå... Eh, du måste ha sett det här med hur man håller vissa om ryggen medan oh, ja. andra kastas under oh, bussen. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, gud ja. Alltså det, det har varit korrupt länge men det blev ännu mer korrupt 2015. Men man har hållit på med de här sakerna och det har funnits ett kvinnoförtryck och det har funnits användande. Men Linda Staaf är lite så här gränsfall för hon är ingen politiker i utbildning. Nej men ändå har hon ju seglat upp. Hon har ju hållit på att snackat om de här Noah... Eh, Ja, nationella mm. trygghetsundersökningarna mm. och alltihopa. Hon har ju varit en slags ansikte utåt och mm. talets person. Har hon varit inkvoterad som någon slags kvinnligt alibi, för jag menar man har ju tagit in en rad kvinnliga chefer och bland annat satt ju de i Norrköping med korankravallerna. Mm, just det. Ett gäng kärringar, ursäkta mig, som mm. inte verkar alls ha haft någon kompetens i att kunna hantera sådana här allvarliga ja. våldsföreteelser Precis. Och som har varit så PK. Mm. Och nu sitter ju hon och har ersatt um, Emily vad hon heter... Um, jag kommer inte ihåg hennes namn men hon ersatte ju Erik eh, Nord i Göteborg oh. och hon är en riktig PK-polis som tycker att man är paludan och man ska inte få hålla på ah, så här. Det. och det här måste vi sätta stopp för. En sån här oh. som inte har någon som helst känsla vad gäller frihet. <laughs> Utan som tycker att naturligtvis att de här eh, stackars koranbrännarna har varit ju så kränkta. Det var ju så synd om dem. Mm. Ja, det är jättesynd om dem. Och det är jättesynd om de alla som håller på att fuska. Vi kan ju kolla på det här med, nu har de ju tälje då. Ja, fusk mm. med bidrag och skenskilsmässor. Med skenskilsmässor för att kunna liksom öka på bidragen så låtsas man skilja sig. Ja. Alltså, man kan ju, alltså, in. Ja tidigare var det att man låtsades gifta sig, <laughs> men nu, nu lossas man skiljas istället för ja. att. Liksom Ja, men det är ju så hela tiden. Tidigare så varnade man tjejer för att gå hem med killar från krogen för de kunde bli våldtagna. Nu varnar man killar för att gå hem med tjejer från krogen för de kan bli anklagade för ja. att de har råkat lägga handen på liksom, fel kroppsdel ja. ungefär. Ja. Så nu är det så här, nej killar akta er, ni ska inte gå hem med tjejer för det kan bli mm. otäckt. Så här. Mm. Om hon är missnöjd dagen efter så kan ju du åka dit för våldtäckt. Ja, ja, varit... ja. Allting ja. är upp och ner. Jag har varit involverad i fem cases med män som har blivit oskyldiga. Det var ju bortom rimligt tvivel bevisat oskyldigt anklagade för våldtäkt av olika anledningar. Men mm. när de har gjort då en motanmälanfallstillvitelse mm. så har tjejerna oftast blivit friade för det synd om dem. Mm. Fast de har begått ett brott. Ja. Och jag tycker det, det är så här. Återigen, vad är det här med liksom att man ska se till personen och inte till könet? Återigen så är det någon slags eh, vagina-ovätt eh, som råder där mm. det är så här, ja men ha, du är tjej. Mm. Och det såg man ju i min rättegång. Där satt de ju grinade och ja, då var det ju oh. så synd om henne Oj, och det, det var ju därför jag, och ja. jag var ond för jag grinade inte. Nej, just Tänk det. om jag hade slängt mig liksom och börjat grina och slita mitt hår och skrika ja. om hur jävla synd det var om mig och jag är invandrare och jag är jude och jag är hit och dit och jag är kvinna och det är synd om mig jag är fem barns mamma. Du ja. kanske, jag vet inte utgången. Är kanske blivit annorlunda. Och jag som alltid predikar mm. så här i skilsmässor, juridiken och känslorna och barnen ska nej, hållas nej, i sin kanal. Men i den här rättegången var det så tydligt, så in med känslor och bort med juridiken och tycks in dem. Nej men det var, det här var ingen är så... juridik överhuvudtaget, nej, nej, nej. det var ju bara kvalificerat vansinne. Ja, men ja, vi ska inte uppehålla upp, upp, upp, oss vid det, men med det sagt så, känslorna styr Sverige på ett sätt som är fullständigt barockt, ja, skulle jag vilja säga. Och sen otryggheten, jag bara tänker på så här man brukar säga det är farligt att röka, men det var en man i lysekila, han ja, gick ut och tog en cigarett utanför farligt. bostads, och blev knivhuggen av ett gäng som passerar förbi så bom, bom, bom. Uh, och det här är lysekil. Lysekil är det här härliga fiskeorten på västkusten som jag besökte på 80-90-talet. Det var det bara så pittoreskt. Ja. Men du har ju de här uh, typerna som uh, går runt och hugger ner folk även i lysekil. Nej, men snart sagt, det har vi ju också pratat om här i programmet, varje håla snart varje liten by, mm. ort, i princip är nu drabbad av kulturberikningen och vi vet ju mm. alla vilka de är. Ja, ja. Detta är ju inte Pelle och Kalle, två fiskarbröder som liksom sitter och kötar med varandra Nej. utan det här är någonting helt annat. Ja. Och det är livsfarligt, en 15-åring i Norrköping rånad på jackan som han har sparat ihop till och den här kriminaliteten ökar. Mm. Mm. Nya skottlossningar, det är ju gängen som mördar varandra, vilket på ett sätt är bra, de sanerar bort sig själva mm. men det blir väldigt dyrt för oss. Ja. Därför att det är svenska skattebetalare som måste betala deras vård mm. och polisen, de här ja. insatserna. Helikopter, ja, ja, ja. radiobilar, poliser, hela, hela apparaten sätts igång. Ja. Och sen ska de köras till då, ja, sjukhus där mm. deras liv inte går att rädda. Ja. Vilket ingen direkt är över. Ja. Men likväl. likväl Och ja. otryggheten, det skapar de här isade täljerna där han varit knäppt nu klippt i helgen ja. då folk har inte vågat gå ut nej, och sen det får så går ett krig ja, ute på gatorna och sen gör media nyhet om det så är det så, åh oh, hur är det? jag vågar inte gå ut, berätta någon ja. och så här. och så gör man det här litet skop då, varje ort, och så är det några mammor som samlas där efter någon skjutning, och så försvinner det, och så nästa skjutning det är 60 skjutningar nu, dödsskjutningar ja, och det var och har... 47 förra året tror jag det var Ja, nej, det här året, det är redan, vi har väl redan passerat har vi inte det. Jo 23 september på min födelsedag så passerade man slog man nytt rekord äh, slog förra årets rekord man slog all time high rekordet ja. och nu har det passerat gått 13 skjutningar dödsskjutningar till. Jo men sen så ja, och sen så kommer så här snyftreportage då i SVT naturligtvis här Ja, så någon somalier som har, såhär, är så ledsen. Så har flyttat tillbaka till Somalia och öppna pizzeria. Såhär, och det, är, såhär, det finns fördomar om att, såhär, det är att inte folk jobbar. Såhär. Men vad då för fördomar? <går> ja. Vad är det? Är det 700 800 000 personer som såhär, ska ha tolk på livstid och mm. bli ja. försörjda av det allmänna och ja. som aldrig kommer att göra ett skapandes ja. grann? Så hittar man en som har lyckats och då, då, är det såhär, då drar man alla över en kam. Men då är det så här: grå reportage om ja, syndrom. Ja, ja. De åh Vi kommer att vara tvungna att lämna Sverige för vi trivs inte längre mm. så hämst här. Man bara känner sig när Ja åk. När jag såg siffrorna på de här gymnasielagsmänniskorna ja. så jag tror det var så här elva stycken som gick igenom gymnasiet av 9000. Ah. Elva. Ah. Ah. Och, och villkoret var att du ska klara av gymnasiet. Mm. Elva stycken. Och sen har vi Annie Löv som tycker, det var ju hon som gjorde att hon mm. fix, att, att det blev den här ja, ja. Hade hon sagt nej så hade det inte blivit det. Eh, och då hade vi sluppit en hel del problem. Men Annie Löv sa ja och därmed så blev hon Ja, jag anser att det är väldigt mycket hennes ansvar och deras sjuka migrationspolitik som ligger mm. Mm. i botten ja, på detta. Absolut. Och sen undrar jag varför folk är förbannade. Ja, ja, ja. men sen ser man ju det här hyckleriet som vi har ju pratat så mycket om slöjor och beklädnader. Ja. Alltså nu vill man ju eventuellt... Alltså det är osäkert om Iran ska avskaffa moralpolitikerna med tanke på de här religiösa... Moralpoliserna, ja, precis. Ja, precis. Ja, va? Ja. Men samtidigt nu så är julsta... Där är det första de basketlaget här nu och där vill de ge kvinnorna rätt att bära hijab. Åh, oh, i Sverige, I ja Sverige, precis. I Sverige, ja. är det en stor seger för basketen och dambasketen att de får spela med hijab. Men varför det? Varför ja. ska de spela med hijab i Sverige? Vill de spela med hijab kan de väl dra till något av de där 60 länderna som, där det är naturligt att spela basket i hijab. Ja. Varför ska de sitta och spela basket i hijab i Sverige? Nej, det finns ingen ingenting aning. bra med den där tygtrasan Nej. som de drar över huvudet. Ja. Ja. Det finns ingen anledning att dra in. Varför ska religion hela tiden dras in i sport? Ja, det är ju en religiös beklädnad. Varför måste man ha på sig det när man spelar basket? Om den dessutom är så frivillig så spelar mm. basket utan och dra ja. på det i efteråt om du så gärna vill ha på dig det. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. Jag lade ut en mem för säkert fem år sedan där jag sa så här, om bevisa upp det bevis nu, om det är frihet att bära iab, ta av den en dag och överlev ja. och bevisa ja, exakt. saken. Exakt, liksom. I, i ditt mm. liksom, muslimområde. Mm. Ja. Ja, och så Anders Lindberg på Aftonbladet, samtidigt sa de nu kommit fram till att våldet mot svarta är en del av Sveriges vardag. Jaha. Och det är så här, våldet mot svarta. Ja, men det är okej okay då, våldet mot svarta. Men vilka är de största rasisterna i Sverige som man har importerat? Jo, man mm. har importerat liksom hundratusentals människor från olika mellanösterländer där de är enorma rasister. Jajaja. Och det här... De rödgröna i Stockholms stad har tagit bort formuleringen att de ska motarbeta antisemitism. Mm. Och vet du vad de har sagt? De har sagt så här, det här med att det är så mycket antisemitism och judehat i Stockholms skolor då, där, där det är väldigt många just från Mellanöstern som faktiskt hatar judar. Mm. Nej, men det är så här för de har det så nedärvt i sin, <laughs> i sin, inte i, ja, ja men det är så här nedärvda egenskaper. Ja. Då är det plötsligt fritt fram och snacka om essans och nedärvt. Mm. Och, och det här menar man på att säga, ja men här, man måste ju ursäkta dem. Här, men tänk om man skulle säga så om till exempel nazister. Ja, ja. Men de har ju nedärft att avsky människor mm. från andra raser. Ja, exakt, och då ska vi inte lägga oss i det utan då får de vara sådana. Men när, det, när det gäller liksom just muslimer och människor, är mm. araber, då, då är det fritt fram att hitta på vilka ursäkter som helst. Ja. Det är så jäkla less på det. Ja. Men man håller på, man har ju demonterat tryggheten eh, fullkomligt och folk ska inte vara och hålla tyst om det och man får inte peka ut vissa Nej. och man får inte säga Exakt. som det är. Och det är liksom hela tiden och nu håller man ju på då om vi ska gå in lite på energin här så, så jag menar de har demonterat all fungerande el, vi ja. har haft världens bästa elförsörjning här tidigare ja. och nu är det plötsligt så här konstiga fel på de här kärnkraftverken ja. som helt plötsligt, nej men det är tekniskt fel där och tekniskt och, och, och vi Reaktor. vet nu, nu kommer det inte ta tre veckor, kanske tre månader att laga, ja. plötsligt blir alla dumma i huvudet som ska vara proffs på det här. Ja. Plötsligt förstår ingen. Nej, och jag tror aldrig på slumpen. Utmärkt. Jag tror aldrig på slumpen. De har alltså. fungerat åratal och de har ja. fungerat perfekt. och Det har inte ja. varit något fel på dem. Och Nu ballar de ur överallt i Sverige i Frankrike. Ja. Eh, samtidigt som Tyskland är beroende. Därför att våra elförsörjningar hänger ihop. Och, men samtidigt så har Sverige ett elöverskott nu. Det är det som jäcker mig. Ja. Samtidigt som de ökar skatten och de säger att i ja. januari så kommer folk få en ja. rejäl smäll. Ja. Och då är det så här att för en genomsnittlig villa i södra Sverige som kanske förbrukar 20 000 kilowatt på en månad, där de har haft en. Ja, de kanske betalat 2, 3 000 kronor i månaden. Mm. De ska nu då betala, enligt de prognoserna, om man ser på priserna så kommer de få betala 12 000. Istället för 3 000 ja, det är helt för en månad, för ja, en månad. Ja. Så för tre månader så kommer det hamna på nästan 40 000. Mm. 37 500 eller någonting. Ja. För en helt vanlig villa med vanliga arbetande människor, barn ja. och sådär. Alltså, alltså jag tänker så här, hur ska folk klara sig? Har folk 37 000 bara liggande sådär, som de kan pytsa ut? Inte. Jag tror faktiskt Nej, det. jag tror att folk ligger på gränsen. Sverige anses ju vara ett av de mest belånade länderna i världen. Mm. Där folk bara, wow, man kan låna massor med pengar. Enkelt att låna, man kan bränna pengar. Mm. Men när det här händer så sitter de där och har inga marginaler. Nej, nej. Och hela tiden, och sen samtidigt som man då kanske inte är van att dra åt spar. Nej. nej men då är det så här, ja nej, men tänk på det nu. Och till och med Ikea har ju plockat fram så här vattjägare. Ja, just det. Så jäkla sjuk Och gör reklam för några par ja, som givetvis är mångkulturellt. Sitter och huttrar i soffan med så här värmeljus ja. och någon filt. Och det säger, så här, bli vattjägare. Och, och det här så här, alla dessa instanser Ikea då, företagen man ser på buskurerna så är det stora eh, skyltar där det är så här spara el och så här, duscha mm. inte och stockholmare och, och då heter det så här Svenskarna duschar alldeles för länge, mellan 6 och 10 minuter per gång, per dag. Ja, Som att och, det skulle vara ett problem. Ja, ja men Just att de blir här tips för att spara energi. Liksom. Ja. Ja. Ja, men det, det är helt sjukt. Ja, ja, jag men... tänker bara en parallell på det. Finansministern nya Elisabeth Santers, hon var ute i augusti redan och säga om att priserna på el kommer att bli br brutalt höga. Ja. Okej, okay, de såg det komma. Och sen så kom de, de på ny post. Det. De vet det redan i augusti. Ja. Och vad har de gjort? Jag, nu, nu presenterar de bara massa kärnkraftverk som har mycket i att Man kan inte omstarta okay. dem. Och då är man elskatt. Ja, och sen börjar man bränna olja. Ja, det, exakt. Det är så här, okej okay, vi skulle bort med fossilt Ja, hur var det med det fossila? Ja, det är helt galet. Och Malmö räknar de, säger de att de kan få elavbrott i så flera dagar. Ja. Och de ska eh, bränna olja och fan och hans moster. Och jag tänker bara så här... Herre oh. Man skulle kunna skriva en någon slags bruksanvisning så kör du ett land i botten på ja. Mm. åtta år. Det var ungefär sossarna. Och Magdalena Andersson samtidigt är så här ja, titta nu har inte Kristersson klarat av att hantera ja, det här. De ja. sabbat Sverige effektivt i åtta års tid ja. så tror de att de här stackarna ska liksom kunna hantera det ja. på fyra månader. Jo, men just att sossarna skyller elprisen på regeringen och, och stod där själva då, med ihop med Miljöpartiet och de demonterade kärnkraften. Ja, de och, demonterade kärnkraften. Och, ja, och nu får ni ta över eländet. Fixar ni inte det inom åtta veckor så är ni dumma i huvudet. Ja, men det är som att man har så här vandaliserat ett hus och sen så sticker gänget iväg och då så ligger det någon stackars barn i något rum där uppe som säger, oh, titta, nu får du städa upp. Det var ditt fel att hela huset mm. är sönderslaget. Någon som inte alls haft med det att göra. <laughs> Nej, precis. Men <laughs> Sanningen att säga så har ju även den här, de enda som egentligen inte har varit med och sabbat Sverige är ju faktiskt SD. Ja. Precis. Det är det enda partiet, och ändå är det de som får allt hat på mainstreammediernas mm. ja, sidor. Det är ja. ledartexter, det är opinionstexter, det är nyhetsrapportering. Man söker med ljus och lyckta för minsta liksom, möjliga grej som man kan hitta i gömmorna och plocka fram för att på något sätt eh, ja. smutskasta dem. Och till och med EU förskräcks över SD. Obama förskräcks över ja, SD. Ja, men hela tiden. Det är så man bara, va? ja jag kommer ihåg, det var, det var Youtube den gruppen var här eh, på no, och, och blev betalda för att snacka skit om SD när de var här på någon turné jag bara eh, där tappade jag dem som jag tyckte hade gjort bra musik så här för att man bara liksom köps in i att köra den här propagandan, ja, ja. fast man inte vet någonting. Och så, kallar, ja, och så kallar man dem för populister. Och jag skulle bara säga så här, är det några som är populister? Det är sociopopulister, det är vänsterpopulister. De är sådana populister. De bara tjatar om mm. sitt som en trasig ramotionsskiva. Mm. Men jag tänker bara så här, nej, men skippa den här Kristersson-regeringen. Låt Jimmy Åkesson och SD och, och styra det här ta in lite folk. Ta in dig och mig och Marcus Allard och ta in eh, folk nerifrån Skåne som kan eh, Sonesson och sen några andra figurer. Som, mm. Och så kan vi bara liksom få ordning på det här. Ja, det skulle gå fort. Det skulle säga. gå fort. Jag skulle, Det behövs inga fyra år. De behöver nej, inte nej. De bara säga så, här, nej, vi kommer inte höja skatten. Vi kommer sänka de här priserna på bensin. Vi kommer inte nu att eh, slänga ut pengar till en massa bananrepubliker som bara mm. gör av med dem och köper flygplan och guld och ja. jag inte vad. Ja. Och vi kommer, inte lämna, vi kommer inte ge bidrag till en massa kultur på hitmaskar som ska lyssna på musik och och annat bullshit. Ja. Utan vi stryper allt det vi sparkar alla kommunikationsdirektörer som har över 80 000 i månaden på att då, sitta och bläddra bland papper och peta sig i näsan och snacka skit. Det är helt skit. underbart. Bara, hej då! Vi alltså. skulle, skulle kunna ge en miljon kronor till varje svensk. Det är min ja. vad jag driver. En miljon spänn till varje skattebetalande svensk och ja, givetvis mm. skötsamma invandrare. För att de pengarna, de miljarderna, det här är hybridprojektet till exempel. Ja. Alla pengarna som slängs ut till EU. Mm. Miljarder mm. och åter miljarder. Ja. Vi skulle kunna få ordning på tre månader, jag lovar. Vi, ja. vi, vi utmanar er, ja, eller hur? Ja, ja, ja, ja. Vi utmanar de här politikerna. Ja, men man ser ju, Miljöpartiet har ju varit, jag menar Bolund är ute nu, föreslår ett stadståg istället för regeringsplan. Ja just det. Ja. kan han sitta, Hej då. Han kan Och sen vill Miljöpartiet också stoppa ma matbud på mot Heder. Ja. det är ju ganska ja, i och för sig, jag, jag tycker väl att de, de åker omkring som dårar och jag har väl ingenting Nej, mot jag det, inte det de. Jag tycker överhuvudtaget med matbuden i innerstan i Stockholm det är så här folk som sitter i sina dyra bostadsrätter och beställer att någon stackars pakistanier ska åka och köpa deras liksom baguette med ramlösa som på en mm. 7-eleven som ligger liksom fem meter ifrån där de bor det är bara såhär, mm. men masar det upp medan de sitter så här och twittrar och instagrammar om, om klimatkris Sen, mm. om, hur det är så här, om alla människors lika värde, men sen så uh, vinkar de in en sån här liten brun pojke som ska springa med deras liksom, lunch till dem. <laughs> oh, oh. Det är så här, hallå? Oh. Hur, hur går det där? Hur, hur? Hallå? Mm, ja. Mm. Men så att för mig får de gärna bara försvinna. Folk får fan oh. masa sig ut och köpa sin mat oh. själva. De där matbuden oh. det är, jag tycker att det är riktigt eländigt faktiskt. Men, och dessutom bara Pakistan ja, ja. De här är illegalt många av mm. dem. Där har du ja, verkligen ja, ja. en underklass det som det vita herrefolket mm. sitter och utnyttjar. Jag mår ja. dåligt när de cykla omkring med sina eh, lådor, mm. eh, moped, eh, sparkcykel. Mm. Och jag vet via polisen att de också några har blivit tagna för att de kör knark också i de här lådorna. Inte bara det, några har också faktiskt försökt att utsätta tjejer ja, för övergrepp. Absolut, Så det, det har finns varit ganska många eh, sådana rapporter eh, faktiskt också. Ja. Så att det inte Men du, ja. har folk så här kort minne, Jag menar, nu stiger ju sossarna igen med 4,3% ja. medan SD tappar och Moderaterna är nu största parti alltså eh, handlar det här om att folk har kort minne då nej men jag har inte fixat det här på en gång nu nu blir nu, nu nu. jag tillbaka Magdalena, ja, mamma, ja, mamma kom, ja. Magdalena ja. Magda, nej jag tror dels alltså jag tror att det är lite olika saker, jag tror att det beror på vem du frågar återigen, för det första tänker jag så varför gör man sådana här opinionsundersökningar tre månader efter valet, vad, vad är syftet mm. nu har vi ju den här regeringen ja. men sen är det så här, de ringer sina polare som vanligt, det här är sosse som samarbetar med Sosse med mainstream medierna och så blir det så här, ja titta vad dåligt det gick de ska hela tiden liksom föra fram mm. den här agendan, för de vill hela tiden kratta man ner sig för att sådana ska göra en comeback, mm. för de känner sig otrygga när, ett an när andra regeringar liksom styr, ja. de avskyr borgerliga regeringar, ja. och det har varit traditionellt i Sverige, för att Sverige är ett sociali socialistland, ja där, där de här makthavarna i medierna är sossar. och ja. vänsterblivna sossar, kommunister, miljöpartister i ett jäkla de. Ja. Och därför så hela tiden försöker de skapa känslan av att så här, människor längtar och efter sossarna och de älskar sossarna. <laughs> och, de här, och de tittar här, opinionsundersökningar, de är så starka och bla bla bla. Ja. Så att jag tror att mycket av det där är påhitt och ljug faktiskt. Det är en ja. sån manipulation det är för att vi ska få in i våra huvud mm. så här, menar, alla andra älskar Magdalena, men hon kanske är jättebra. Det är hemskt, Kristersson ja. och, och så hemskt SD, blablabla. Bla bla, liksom. ja, I och med att mm. media är vänstervridigt så det är det klart att så, de håller på att rigga för de hittar ju alltid den här mannen eller kvinnan på gatan som, som, är, råkar vänster. Var, som är vänster. Ja. Som, oj. som är deras polare. Ja. Som bara råkade passera. Ja. Och som bara säger nej jag tycker att bensinen borde kosta hundra kronor för att vi tycker ju att det är viktigast för miljön nu. Mm. Så. Ja. ja. Och vi vill också, vi vill frysa och vi vill frysa ihjäl och vi vill inte äta någonting. Jo, vi vill äta insekter som Klaus, Klaus ja. Schwab sa. Just det. Mm. Vi tycker det är jättebra med World Economic Forum. Ja, men snälla, men vem är de försöker lura? Ja, och på tal om det Det är väl inte många som vill föda barn till den här världen. Och Nej, just, just det. Just alltså, att barnafödandet i Sverige rasar. Jag pratade med Jeff Al här i SvebTV Nyheter faktiskt mm. i senast och eh, han frågade om det här och jag hade några olika teser. Kanske inte var direkt vaxet det första även om det ligger där. Men, men samtidigt så har det blivit så politiserat. Alltså kvinnor, unga kvinnor och män, mm. det är mycket vänster där mycket höger där mm. och det har blivit väldigt klyfta mellan kvinnor och män i det här mm. Eh, sen digitaliseringen anser jag också vara ett stort problem, för nu lever folk i sina mobiltelefoner, man, man har inte så mycket levande möten, vilket mm. gör att du kan inte liksom lära dig känslor, liv och såna här saker. Va? Det, blir det blir inga kort. barn när man här, eh, ligger digitalt, två mobiler som duggar sig mot varandra, det kommer Nej. inte bli... Nej, för det är en ganska lång resa att bli så trygg, så att man liksom trivs ihop, vill skaffa barn ihop och bygga en framtid ihop, och den faller ju väldigt mycket på grund av det här. Mm. Visst är det så? så att det finns ju massa olika faktorer. Jag menar, förr i tiden när vi var unga, jag menar, då var man ute, man umgicks, ja, man lärde känna. var tvungen känna... att gå ut för att träffa en kille. Man ja. kanske var tvungen att gå ut på en, på en bar. Mm. Man var tvungen att gå ut på ett disco på krogen ja. eller om man inte träffades på en fest. Mm. Men man kunde inte träffa någon av att bara ligga hemma i mjukisbyxorna i soffan <laughs> och liksom sitta med Tinder. Ja, sitta och swipa liksom Nej, så här, exakt. bort, bort, bort. Ja, Det här verkar vara en bra kille. Vi tar en drink och så, går, så ligger vi. Här. Ja, men det var Tack roligare. och hej för ja, då är man så här, nästa nästa ja, tjej. Ja, Tack och hej nästa ja, tjej. liten ja. Magnusugla. Nej, men jag tänker att det här är faktiskt någonting som eh, mainstreammedierna också har propagerat för. Man lyfter hela tiden förebilder, som de här influencers som inte vill ha barn och säger, mm. jag vill inte ha barn. Mm. Och så blir det som en slags förebild som inspirerar. Mm. Ja. Och sen har man också eh, faktiskt haft kampanjer gentemot unga människor och menat på att det faktiskt är klimatfarligt att skaffa barn. Det är dåligt för klimatet. Ja. Det är jättedåligt. Oh. Jag har sett sådana rubriker i Dagens Nyheter. Oh. Hur miljöovänligt det är att skaffa barn. Oh. Och att vi inte borde föda barn. Så att det har varit liksom som en stor lobbyverksamhet. Oh. Samtidigt så föds det ju massor med barn som inte är svenska barn i mm. Sverige. De förökar sig ju enormt. De föder ju massor med barn. Ja, ja Ja, det sker ju de, ett folkutbyte. Det är ju ingen snack om den. Ja, saker. visst. Demografiskt så är det ju så. Jag tror Malmö är redan där att det ja. är färre svenska barn som föds än invandrarbarn. Ja. Eh, så att det pågår därför att de människorna struntar fullständigt i vad den skriver om att det är dåligt att föda barn. Men de mm. svenska ungdomarna eh, påverkas ju, givetvis. Ja. Men jag tror också jag pratar ju med många unga människor som menar på att nej, men de har ingen lust att skaffa barn till den här världen för de upplever att det är otryggt, det är dyrt, det är galenskap som påverkar Mm, går. Mm. Barnen i skolorna ska liksom styras och kontrolleras av vänsterblivna. De har ingen lust. De, de känner så här, nej men det är oskönt. Ja, de vill inte föda är barn till den här världen. Oskönt. Det är krig. Precis. Alltså, Ja. Och sen har vi det här med vaccinering. Jag menar Pfizer tar ju fram nytt vaccin mot rs virus som drabbar spädbarns främst. Just det. Och menar, det, här, det här är ju så här att eh, Ja men det pratade ju ja, vi om att de, att de ja, stoppar ja, de här men, ja, eh, så, stoppar kliniska tester och studier ja, i förtid va? I förtid. Och jag menar hur mycket är det då? Jag menar Nej men alltså man har ju ja. dessutom påtalat det inte varit att barnadödligheten sjunker utan man har även påtalat, man har sett nu att barn som har fått, eh, alltså utomlands Sverige har faktiskt varit bra på det att man inte har ingesserat de allra minsta men det har man ju gjort mm. till exempel i USA mm. och där visar man då, eller om det var Storbritannien, men man visar att där överdödligheten bland de här barnen som har fått de här sprutorna mm. eh, är faktiskt anmärkningsvärd. Ja. Och att ett barn som har fått sprutorna riskerar i högre omfattning att dö Oh. jämfört med ett barn som inte har fått sprutorna och yeah. det här är väldigt, väldigt otäckt tycker jag. Oh. Och vi har också sett, det har varit barn, det har varit flera unga tonåringar men även yngre barn som har avlidit plötsligt, som det heter, oh. i sömnen och hjärtat. och man har fått hjärtproblem eh, mm. eh, och andra fysiska problem som har gjort att de har blivit sjuka och avlidit. Men jag fattar inte Som förälder, som människa så inser man att det naturliga immunförsvaret du har är i perfekt balans. Tar du in en massa kemiska saker i det så rubbar du den- mm. Du kan ju inte ersätta ditt naturliga med mediciner. Jag vet ju liksom inom dopning, inom idrott, det största problemet folk hade när de slutade dopa det var att alla deras naturliga system var utslagna. Det tog ja. flera veckor och så tog de mediciner för att kicka igång det naturliga systemet. Mm. Det var helt sjukt. Man bara, eh, ja, och så vågde de på hjärtinfarkt i 27 oh. års ålder. Nej, de här hjärtinfarkterna har man ju då konstaterat. Och, men sen också då givetvis att det har varit fler missfall, det har varit dödfödslar. Och det ser ju sig självt, därför att man har redan påvisat att de här sprutorna har lett till menstruationsrubbningar och mm. olika problem i de kvinnliga... Fortplantningsorganen. Yep. Så om man har menstruationsrubbningar så är det ju inte så långt ifrån att tänka sig att det även påverkar eventuella graviditeter. Just det. Ja. Men det låtsas man ju som ingenting. Alltså det låtsas ja. man ju som att det är helt irrelevant. Ja. Men det ska bli intressant väldigt... att se för det pågår ju mycket och mycket belyser, så det kommer upp. Mycket, mycket sanningar eh, om det här. Och vi får ju se liksom när bubblan spricker helt enkelt. Ja. Den är ganska så eh, nära, tror jag, eller den håller på och spricker och det är väldigt mycket som sker och pågår så att eh, mm. ja, vi hänger med. Ja, om vi ska ja. avsluta med lite tips. Jag, jag tänkte bara, jag brukar gå ut i naturen och just den här stillheten, stänga av allting och bara andas och till och med krama träd. Krama väldigt, träd är väldigt ja. bra. Ja, det men, gör oss friskare ja, faktiskt. Men alltså, känslan känslan det, av, liksom, det alltså, För det är, det är ju liv någonstans hela tiden och, och när vi börjar ta kontakt med det här livet som, som är... Eller sitta på, bara på en stubbe och lyssna på fåglarna och andas. Det, och mm. höra på, på lövens bris och så här. Jag, jag brukar liksom säga till folk att, att stänga av allting. Ta digital detox ut i naturen. Och liksom hämta tillbaka dig själv. Det kommer också öka din, ditt immunförsvar. Alltihopa blir mycket friskare. Din hälsa, din mentala hälsa framför allt. Kramaträd ökar faktiskt immunförsvaret. Mm. Det har japanska mm. eh, oh ja. forskare kommit fram till. Oh ja. Så det är väldigt väldigt spännande. Ja, nej, men sen stressa inte er, helt enkelt även om det är jul, men är... Ja. slappna av. Försök att vara rädda om er. Ja, mm. ja vi avslutar väl där och det tackar gör vi. för oss. Och så syns vi om ett par veckor igen. Det gör vi. Ja, det bra gott. Hej då! Du bidrar enklast genom Swish eller BankGiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida.